Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walailakumussalam. Bismillah, bismillah. Alhamdulillahilladzi. Salatun wa salam ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muslimin rahimakumullah. Jama'a khakiyan pada subuh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 Sekali ini saya membawa ayat Allah yang menceritakan tentang indahnya sebuah sikap taala, yaitu istiqomah. Ayat pertama: "Wahala Allahu taala libusa wahhihi al". Berfirman Bismillah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa Alaihi Salatu Wassalam dan saudaranya yang bernama Nabi Harun alaih salatu wassalam kuala firman Allah kod ujibat dakwatukuma fastakima walatat tabi'ani sabiralladina la yahlamu sengaja saya buat seperti ini satu persatu dicatat tujuan yang tidak lain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 pada ujibat dakwah Tuhumah Sungguh telah dijabah Doa permohonan kamu Wahai Musa dan Harum Fas taqimah Makan danya kamu berdua Istiqomah Waladat tabian Diawas Jangan sekali-kali kamu mengikuti Sabila jejaknya Langkahnya Gaya hidup dan cara hidup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 eh uh, ingin Nasrullah mustaqim ya Allah tuju benar aku jalan yang lurus yang lurus tidak bengkok-bengkok dan tidak putus-putus Artinya istiqomah lurus jalan terus penuh dengan konsekwen penuh dengan tanggung jawab penuh dengan pendirian itulah istiqomah dan tidak boleh Nabi Musa nih jangan kamu ikuti sengaja di sini pakai nun ta'kid sakila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 Bahwa ajaran Rasulullah yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menjentuk setiap kehidupan yang sifatnya adalah manusiawi akan merasa bahawa berzatnya, nikmatnya hidup menjalankan syariat Islam. Sementara ini orang menilai syariat Islam itu adalah potong tangan yang jinah dirajam yang mencuri harus dihukum kemudian yang mabok juga harus dihukum di e, cambuk dan sebagainya itu pemikiran yang seperti itu hanya pemikiran orang-orang jahat saja kehidupan seriat Islam yang nikmat adalah hidup bertetangga yang baik, itu seriat yang baik tidak ribut dengan tetangga di rumah tangga dengan penuh pengertian tidak ada istilah kata-kata kasat -kata dengan istri tidak ada pukulan buat anak tidak ada kata-kata membangkit, memungkit-mungkit pemberian kepada anda. Itu syariat Islam. Jadi selama ini kita dikenalkan dengan dunia syariat Islam itu yang sifatnya hololok. Yang sifatnya adalah kejam. Yang, yang, yang sifatnya adalah jahat. Ini adalah upaya orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang pendidikan Islam. Dan tidak mengerti tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi begitu dikatakan akan mendirikan syariat Islam Langsung semua ketakutan Semuanya menghindar Sebab ini adalah akan mendirikan syariat Islam Berarti yang jinah nanti akan Habis semua Kemudian pelacun akan habis semua Yang mampu juga habis semua Pencuri akan hilang semua tangannya Nah ini adalah upaya orang-orang yang memang membenci Islam Yang sengaja untuk mencoba Mengembangkan Islam seperti itu Iwanul Mislimin Mahima Qumboq Istiqomah kita akan hidup terus lurus, tidak putus-putus dan tidak pekok. Setelah kita meninggal, kalau ada orang bilang kalau kita ngaji menyebut-nyebut tentang meninggal itu katanya penakut takutnya, nggak usah tanggung kematian datang pasti dan tidak, tidak, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diusahakan supaya mati dan tidak diusahakan supaya tidak tidak mati tidak ada, semuanya sudah ditakdirkan. Harus itu hidup hidupnya ini.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 jadi istiqomah dalam kehidupan ini sudah merupakan kewajiban yang kita sendiri selama ini berdoa ini nasiohul mustaqim paling sedikit sehari semalam 17 kali apalagi kalau kita pakai salat sunat duha para sunat, obliyah, dadia, pakai salat sunat obliah dan dia pakai salat tahajud dan sebagainya sudah lebih dari 20 kali. Sehari selalu, minta dijadikan orang yang istiqomah Pertanyaannya sampai hari ini Sejauh mana orang Islam istiqomah? Itu yang harus kita pertanyakan sekarang Sejauh mana orang Islam yang istiqomah? Bikin masjid di mana-mana tidak pernah selesai Bikin matrosan di mana-mana tidak, tidak akan beres Sekiranya kanan, sebentar, sebentar, berikut enggak usah orang biasa Ustadz sama Ustadz, sekiai, semakiai Terus berantem, ada apa sebetulnya? Nah ini jadi jelas sekali bahwa Pendirian, pengertian tentang makna ajaran saraian belum berapa di kalangan menengah ke atas apalagi mana e, kalangan menengah ke bawah Iwanul Muslimin wa rahimahumullah seluruhnya merupakan pelajaran dan pendidikan buat kita untuk kita selalu berupaya untuk lebih maju ke depan rasanya generasi yang akan datang mungkin akan lebih semeralu pengertian tentang bimbal Islam Sarihan Islam Akhlak Islam Seluruhnya Sebab apa? Pengajiannya sudah jauh berbeda Yang kita lihat hanya Bagaimana caranya ngaji Supaya ada senyumnya Ada ketawanya Ada sendak guraunya Akhirnya semua main-main Semuanya jadi bahan ketawahan Hanya jadi bahan ee, Ibulah Seolah-olah Begitulah gambarannya. Tidak pernah kesen insan Iwanul Huzimin, proyokumullah Kalau usia sudah 40 tahun Diri ini belum dekat dengan usia Allah Sudah usia 40 tahun Diri ini belum sujud menangis kepada usia Allah Kata Imam Buzali Tunggu Tunggu kehidupan yang akan mendapatkan bencana lebih jauh Sebab apa? 45 tahun kita belum tahu Apa membunuh? 20 lagi Kalau 20 lagi Apa cukup kira-kira? Sisa -kira? Sisa umur yang 20 yang sudah mungkin kalau sudah usia 50, 60, ke sana sudah mulai rentak badan. Sudah mulai rapuh tulang. Sudah mulai banyak rongrongan. Perut, telinga, dada, jantung, pembuluh darah, tulang belulang. Semuanya sudah banyak rongrongan. Apa cukup kira-kira untuk menebus dan menem, memperbaiki kesalahan yang 40 tahun yang lalu? Makanya penting sekali pemertian ya, istiqomah. Tanpa istiqomah kita tidak akan jalan. Ngaji, sekarang ngaji dan Selasa Rabu gaji, Kamis mendengar kedua, eh Jumat mendengar kedua, Minggu, eh, Sabtu Minggu, santai gaji. Tetapi orang banyak kita sekarang tidak istiqomah menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Nabi saja diperintahkan. Ayat kedua. Fastaqim kama umirt. Hendaknya kamu istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Wanam taubat dan barangsiapa orang yang sudah bertobat maka bersama kamu. Walakat gau jangan kamu berbuat dosa lagi. Inna hubimata maluna basir sesungguhnya bismillah Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan Maha melihat dia. Disuruh kita istiqomah bersama-sama orang yang sudah taubat. Yang sudah banyak melakukan jahat kemudian dia mulai kembali bareng dengan mereka di jalan yang lurus mencari ridho Allah sampai kita merasakan nikmatnya sujud nikmatnya ketika mulut membaca tasbih nikmatnya hati ketika kita ingat kepada besarnya Allah melelehnya mata ketika kita sadar perbuatan-perbuatan kita yang lalu terus bercerita Perbuatan apa saja yang kita pernah lakukan jelek sama istri jangan cerita, apalagi sama orang lain. Ma, Bapak tobat selama ini, Bapak suka selingkuh, jangan cerita sama istri. Nanti cerita dia sih mualah lagi kalau kita. Pak, sama-sama mama juga begitu. Nanti saja. Ya, Sebab bapa sudah dimulai. Demi ektrak dosa itu perbuatan, kalau kita serapat-serapannya jangan ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu saja. Pas kita mengadu kepada Musa Allah. Sampaikan satu-satu. Jangan berdengar bahasa bibir. Takut kiri kanan kita mendengar. Cukup diri takdah-endah diri hati. Kita saja dengar. Walau takdoh. Jangan diulangi lagi perbuatan dosa. Sudah. Yang sudah-sudah. Sekarang kita menempuh lagi. Tapi harus ingat. Yang paling dahsat itu adalah orang yang sudah berdosa. Ketagihan. Kemudian ditahan. Nah ketika menahani itu Derajat yang diangkat oleh Allah Lebih daripada para wali, Yang tidak pernah masyarakat Jadi sebetulnya Kalau sudah taubat dan kita sudah mempertahankan Status taubat itu Luar biasa untungnya. Kemudian ayat ketiga Inna ladhina qalu Orang bunangkoh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 dekat dengan hantu itu sudah sudah sudah tidak nak berabul itu Tuhan hantu hutan itu, itu juga jikalau memang sekarang kita sudah biasa dengan Rob Allahu Robbi Allahu Robbuna Ya Allah Ya Rob diajar tinggalkan sedikit sedikit kata-kata Tuhan tinggalkan ketika kita berdoa kita nyemaskan Rob Ya Allah Robbuna ya Allah ya Tuhan kami enggak? kita tidak punya Tuhan kita hanya punya rabbul alamin. Di ini dalam bahasa Indonesia kita belajar dari mulai sekarang kita pakai bahasa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan uh, uh, Allah bukan Tuhan dan Tuhan bukan Allah tapi Allah Rabbuna. Begitu. Itu ada amat Arabah bahasa yaitu orang-orang sekuler belakangan. Orang sekuler semakin hari akhirnya akan menjadi orang kafir. Arti sekuler itu sendiri kabir Jangan lupa itu Sekuler, liberal, plural Setelah diperajari Sadar kita bahwa Ini adalah ngacang-ngacang akidah kita Makanya Kalau kita lihat orang-orang yang berkembang Agamanya Dan dekatnya sama Nusya Allah Bukan orang-orang yang plural, liberal Bukan Apalagi sekuler Orang-orang yang dikampung Orang-orang yang dikabung Yang sudah berdekatan diri kepada musya Allah Karena istiqomah Innaladina kolu Sesungguhnya orang-orang yang berdoa Rabbunallah Rabb kami adalah Allah Sumastakomu Kemudian istiqomah Setelah aku, setelah ikram Dia istiqomah Lurus berbicara Tata Nazallu akan turun. Terus menerus. Alayhim kepada orang-orang yang mengatakan. Rabbuna Allah. Kemudian istriqomah. Malaikat turun kepada dirinya. Bukan Nabi saja. Bukan wali-wali saja. Orang yang sudah mengatakan. bahwa Rabbuna Allah. Kemudian dia istriqomah. Malaikat akan turun kepada dianya. Allah Tahu'hu. Akan membuat satu perasaan. Allah tak hobi, ingat. Tidak usah khawatir. Kalau orang sudah mengiklarkan mengatakan Robbunallahu, tidak usah ada perasaan takut lagi. Tidak usah ada perasaan penat, ragu lagi. Wanatazaduk dan tidak usah ada perasaan bersedih, berduka cita, tidak ada lagi. Wa Waabsilu beri kabar mereka semua. Bilzana bahawa orang-orang yang sudah mengiklarkan Robbunallahu, kemudian dia istiqomah. Dia pasti akan mendapatkan jana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sementara kita artikan jana Allah adalah kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Allah dihun tumtum yang dulu kalian semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan itu semua. Setelah mengatakan Rabbunallah Nallah tidak laku. Istikomah. Pasti mendapatkan kebahagiaan, lahir batin dunia heran. Nah sekarang kita lihat, kenapa mati sampai sekarang belum? Hadis Hadiskan Rasul, An Abi Amrin, wakila Abi Amroh, Sufyan bin Abdullah Atsakuti, Raudiallahu Anhu, nama beliau, mengatakan begini. Pola beliau mengatakan, Kul ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, Kulii Rasulullah.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 Tahu jawab Rasulullah apa? Orang tadi nanya ya Allah, Rasulullah ajarkan saya, tunjukkan saya, nasihatkan saya. Saya tidak akan minta lagi nasihat orang lain dan tidak akan pernah minta diadari dengan orang lain tentang Islam. Jadi kau saja. Rasulullah adanya gampang sekali. Kul cool. katakan olehmu, Amantubillah, Aku iman kepada Allah. Tumas na'im. Kemudian kamu harus istiqomah menjalankan ikram. Begitulah.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 hadiah pada siang hari ini dan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah al-fatihah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Wassalatu wa salamun Uh, MasyaAllah, Baitul As-Salam. Allahumma jadzalna jami'an min al-mustaqimin. Allahumma jadzalna jami'an min al-mustatibin. Allahumma rezukn al-istiqama. Allahumma rezukn al-istiqama. Allahumma rezukn al-istiqama. Minadua mika lijabafasta jibdwaan ya Allah ya Rohman ya Rohim. Birohmati karyawan kami rahimit. Wa alhamdulillahirobbilalamin. Wabilahita fi khalidah wa rabu mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.